Andalusen. Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Eh, sad nam dolaz. Znači ovdje su ovo je bio sve neki uvod da bi onda došli da krenemo. Ja sam ovako zamišao da da krenemo prvo ti neki akideski stvari. Da krenemo neki akideski stvari a onda da pređemo, akidijski varje pitanje koje imaju veze s time. Ja sam im nazo akidijski zato što, zato što se vraća na to. I uh, mislim da će to biti dovoljno za začerašnje predavanje. Znači prva, prvo pitanje koje mi je ovdje došlo je bilo vezano, kaže ovako, na koji način postupati kada nam dođu gosti iz Omana. Budući da većina tih gostiju pripada sekti i badija, kaže ako se malo može pojasniti ko su stvari oni, kakvog su uvjerenja, I ovdje se može dodati, na, u drugim pitanjima je došlo, a, kakav je propis klanjana za njima i klanjanje njima? A, da njima? to odgovorim na to pitanje. Odgovor na ovu pitanje sljedeći. A, ova a, skupina ili sekta, firka i badije, ona je znači, poznata odamnina i ona je jedi... jedi a, Jedna jedina hariđijska sekta koja je preživjela od starih hariđijskih uh, sekti, jer su u podijelili u i svekti, vraćaju se na, na čovjeka pojmena Udula ibn Ibad. Taj čovjek, znači od njega je nastala ova ibadijska sekta. Znači, oni pripadaju skupine hariđija. A mi smo o hariđijama govor, naravno, znači, to, govor, to znači da su oni na, na dalaletu i da su novotar, kod toga nema sumnje. Postavljaju se pitanje, dobro, čemu su oni po pitanju akide različno sa sa Ehlus Unvaldžema, ja ću samo na brzinu nabrati nekih peše stvari. Prvo smatraju da je Koran stvoren, da nije lahko govor, nego da je stvoren. Druga stvar smatraju da onaj, da počinio s velikog grija, Bortekibike bira, da počinio s velikog grija, da će biti vječno u vatri. Ako naravno umri ne pokazne taj griji, bit će vječno u vatri. Naravno u oba ove mesele se različite sa Ehlus Po Ehlus Unvaldžema koja smatra da je Koran stvoren, to su to objeđenje kufra. Spuštanje tog tekvira na pojedinca, to je pitanje za sebe. Uh, treća stvar čemu se različite, to da smatraju da mu'mini neće vidjeti Allaha Želešanuhu na ahiretu. A imamo jasne ajete koji kazuju da će vjernici na ahiretu vidjeti Allaha Želešanuhu. Uh, također poznat su po tome da sifate, odnosno uh, svojstva Allaha Želešanuhu, da sve tevili. Znači, tu Mimo ono kako došlo u uh, vanjskom značenju, vanjskom značenju ajeta i hadisa koji govore o opisu Allaha Đelešanom. I treća, zadnja stvar, najbitnija, da završimo s njima, a to je da oni smatraju uh, sljedbenike Ehlusuna Vlađema, odnosno nas, da smo keafiri. To su rekli, znači, nisam jer, to nisam nekako piše u knjigama, to su potvrljuju čenjaci poput Vlađe Brina, poput Selmana Aude i mnogi drugi čenjaka koji zavrljaju o temi, da ta nije. Uh, smatraju, znaju, da, smatraju nas da smo i smatrio da je zabranjeno da se klanja nama za nama. Za sljedevnica su neko. Uh, oni su danas, uh, znači, pazite, ovo danas su i badje koje postoje u državi Oman. Uh, znači, naravno da se kod njih uh, sa kolonijalnim osvajanjima da se promi, kod njih promijenilo stanje i da li su ono na toj akidi, njihovo lema je na toj akidi. E, Poremećaj je veliki u njihovoj državi doživinjda, znači da raš, da se raširile skoro sve vrste harama, od alkohola, od krivenih žena, od od neprimjen naživljene po šerijetu, neprimine šerijate i tako dalje, to je tema za sebe, kao mnogim mnogim filmskim <gled> zemljama. Na, a, to to nasla znači a oni koji se drže vjeri, Koji, su, koji se slijedi ono čemu su i badija, a to je osnova u, njiho, u njihovoj državi, znači oni su na ovoj akidi koji su spomenuli. E sad postavlja pitanje kakav je, a, prvo pitanje je da li je dozvoljno uopće sa njima a, vršiti kupo-prodaju ili ovo što što imamo danas, te turističke usluge tako dalje. Nema smetnje sa širijaske strane, Ne ima smjete s življake strane da se njima prodaje, da se od njih kupuje, da, da, se, da se turistički uh, ugosti ili ovo sve što se radi, kao i su ostalim turistima, kjafirima, nemuslimanima. Uh, po pitanju njihovo tekvirenja, odmah da kažem, većina u Čenjaka je le suneta i skoro nije mi da ih neko pretekviruje, da ih smata da su oni To se vraća znači, ono, uopšteno, znači, stabu Čenjaka, Uh, prema haridžijama, da li su keafri ili nisu keafri, o tome smo govorili uh, drugom prilikom. Uh, znači, pitanje toga da li je dozvoljen namaz, znači, reksmo, znači poslovanje sa njima, znači, šerijeske dozvoljeno. Da se oni ugostaju kao turisti, da dođu do bilaz mesta, znači, u osnovu to nema smjetnje. Što se vraća na to, znači, da njih voziti i, i uh, znači, sve te vrste usluga koje se radi drugim, muslimanima ili nemuslimanima, kao što su dozvoljene sa drugima, dozvoljene su i sa njima. To što se tiče kupoprodaje i poslovanja i turizma, a što se tiče klanjanja namaza, to se često dešava u praksi, znači da se dođe u situaciju da se klanja sa njima, ali za njima i tako dalje, učenjaci, sabremeni učenjaci, imaju podijeljeno mišljenje oko propisa namaza za njima. Nači ako ako osoba neka vozi njih ili sa njima je kontaktu i dođe vrijeme namaza, oni slično plaćaju nama, slično plaćaju neki razlika. Uh, ne slijedi određene stvari uh, ovaj uh, koji mi smatram da je sunnet da se da se radi u namazu, ali osnovne stvari imaju. Uh znači propis namaza za njima, uglavnom imamo uh, imamo neka dva stava u učenjaka, jedan je pretežniji, a to je uh, a to je da je većina učenjaka sa koji je govorila o ovoj tem, koji su upitani za propisu namaza klanjanja za njima, a to je da nije dozvoljeno klanjati za njima i da onaj koji klanja za njima, neki su naglasili jačno, da, jasno da onaj koji klanja za njima da vam namaz batili, da ga treba ponoviti. Zbog ovih gora akidijske vjerinja koje imaju. Zato što su novotari. I to ne obični novotari, nego novotari koji ima veliki krupni dalalita. E, to su jasno naglasili. Znači, Audarahman Berrak, Poznati učenik uh, Bimbaza, koji je živi dan danas, je naglasio da nije dozvoren da se klanja za njima i da je namaz batil koji se klanja za njima. Drugi učenjaci, poput uh, Abdullah Jibrina, kaže da, da nije dozvoren se klanja na namaz za njima, nije naglasio da li je namaz batil ili je, je, je ispravo da se klanja. Također, uh, uh, leđna da ime, odnosno stavna komisija za izdavanje fetvi u Saudijsku Arabi, izdala fetvu da nije dozvoljeno klanjati za njima. Sinad nispojasno da ako ako bi se klanjali namaz ispao nije ispravan. E, među njima se posebno što sam ja uspijem da nađem i izdvojio od savremenih šehova do Khalid e, Muslih on se izdvojio kaže da je dozvoljeno klanjati namaz za njima i da namaz valjan ispravan. Ako se, ako se duže staciju da se klanja sa njima je za njima. Ispravni je ovo i bliže je ovo e, na čemu je ova skupno znači što smo malo prispomenuli, a to je da nije dozvoljeno klanjati i da ne treba klanjati Uh, I osoba ako bi klanjala, znači upitan mu je namaz, je ispravan, bolje je da ga ponovi. Znači, ni, ako bi čovjek klanjao namaz, ne znajući da su to oni, pa poslije se da zna da su to oni, uh, ako bi klanjala za njima, uh, znači ispravno treba ponoviti namaz i da nije dozvoljeno klanjati. Znači, ako već za duđu situaciju za njima da bude znači klanja za sebo, odvojeno od njih. I tu, uh, sad poslije pitanje, dobro, da, da li da oni klanjaju za nama, jel? To ako oni hoće da klanjaju za nama, ne na smetnije, ali znači, bolje i spravnije, ako se već klanjaju više oni koji su ehli sunnet, da posebno klanjaju da ne klanjaju uopšte sa njima. To je što siće i badija. Znači, skravaćem govor o njima ovo. Andeluzam. Andeluzam. Andeluzam. Andeluzam. Andeluzam.